Гайріс. Цикл «Ганібал Лектор. Книга друга «Мовчання ягнят» Розділ сорок дев'ятий на ранок четвертого дня містер Гамп був готовий знімати шкіру. Він повернувся з магазинів з останніми необхідними покупками і ледве стримався, щоб не бігти сходами, спускаючись у підвал. В ательє він розпакував сумки. Нова косабейка для обробки країв. Купони еластичної лайкри, яка піде під планки. Пакунок кошерної солі. Він нічого не забув кошерна сіль, сіль грубозернистого типу без домішок, яку отримують із морської води за допомогою випаровування. Назву отримала через те, що євреї здавна обсипали нею м'ясо, щоб витягнути кров, бо за релігійними переконаннями цього народу кров тварини не можна вживати в їжу. Він розклав свої ножі на чистому рушнику біля довгих умивальників у робочій кімнаті. Ножів було чотири. Загнутий білувальний ніж, тонкий кейпер-дроп-пойнт, що ідеально повторював контур пальців, яким він відтягував шкіру у важкодоступних місцях, скальпель для філігранних відрізів і багнет часів першої світової. Кейпер – вид ножів для обіловування черепів тварин, для виготовлення опудал. Дроп-пойнт – ніж, у якому обух поступово опускається, заокруглюється вниз до кінчика ножа. Закруглений кінчик багнета – це найкраще знаряддя, щоб попляшувати шкіру, ніде її не розірвавши. До того ж, він мав анатомічну пилу «Страйкер», якою майже ніколи не користувався, та жалкував, що придбав її. Тепер він змастив підставку для перуки, наклав на змазку шар крупної солі і поставив підставку в неглибокий піддон. Він грайливо вщепнув за носа обличчя під перукою та послав йому повітряний поцілунок. Важко було поводитись серйозно. Йому хотілося літати кімнатою, наче день кей. Час запускати насоси в акваріумах зі свіжою сумішю. Ой, чи то не Хризаліда лежить у гумусі в клітці? Він ткнув неї пальцем. Дійсно, Хризаліда. А зараз зброя. Містер Гамб цілими днями ламав голову над задачею, як убити цей екземпляр. Повішення не підходить, бо він не хотів лишитися з плямистою шиєю. Крім того, був ризик, що вузол порве шкіру за вухом. Містер Гамб учився на своїх попередніх спробах. Інколи досвід був болючим. Він вирішив, що цього разу уникне деяких кошмарів, які йому вже довелося пережити. Один базовий принцип – Хоч би якими кволами від болю чи ослабленими від страху вони були, усе одно щоразу починали боротися, побачивши інструменти. У минулому він полював на молодих жінок у темному підвалі за допомогою інфрачервоних окулярів і ліхтарика. І це було чудове заняття. Спостерігати, як вони намацують собі шлях, дивитися, як намагаються забитися у куток. Він полюбляв полювати на них із револьвером. Йому подобалося використовувати револьвер. Щоразу вони губилися, втрачали рівновагу, натикалися на речі. Він міг стояти в цілковитій темряві, вдягнувши окуляри. Чекати, поки вони приберуть руки від своїх облич. І тоді поцілити точно в голову. Або спочатку в ноги, під колінами, щоб вони могли ще повзати. Але то були дитячі забави, марні. Після того від екземплярів не було ніякого зиску. Тож із часом він повністю припинив цю практику. Щодо останнього проекту, першим трьом він пропонував прийняти на горі душ. А тоді штурхав їх зі сходів із зашмаргом на шиї. Жодних проблем. Але з четвертою сталася катастрофа. Йому довелося скористатися револьвером у ванній кімнаті. А потім іще годину все вимивати. Він згадав ту дівчину. Мокру, з сиротами на шкірі, як вона затремтіла, коли він одвів курок. Йому подобалося одводити курок. Клац-клац, один гучний вибух і жодного галасу. Йому подобався цей револьвер. Та воно й не дивно, бо то була дуже гарна зброя. Кольт-пітон із нержавкої сталі, з шестидюймовим дулом. Увесь механізм Пітона було відрегульовано в спеціалізованій майстерні кольтів, і цей револьвер було приємно просто взяти в руки. Тепер він знову одвів курок. Натис на гачок і впіймав курок пальцем. Він зарядив Пітон та виклав його на робочий стіл. Містерові Гамбу дуже хотілося запропонувати цьому екземпляру шампунь, бо йому кортіло подивитись, як воно розчісує своє волосся. Він міг би багато чого навчитися для подальшого догляду, дізнатися, як вкладається волосся на голові. Але воно було високим і невірогідніше сильним. Цей екземпляр був надто рідкісним, щоб псувати його вогнепальними пораненнями. Ні, він перенесе з ванної кімнати підйомник, запропонує їй викупатись. А коли вона надійно вмоститься в люльці, він підійме її до осередини шахти Льоха та вистрелить кілька разів у нижню частину хребта. Коли вона знепритомніє, він довершить справу хлорформам. Ось і все. А зараз він піде на гору та вивільниться з одягу. Він розбудить золоце, подивиться разом із нею улюблене відео. А тоді візьметься до роботи. Голий у теплому підвалі. Голий, як і того дня, коли народився. Поки він піднімався сходами, у голові трохи запаморочилось швидше, з одягу та в халат. Він вставив відеокасету в магнітофон. Золоце, ану, золоце! У нас повнісінько роботи. Ходи сюди, любанько. Йому доведеться замкнути її тут, у горішній спальні, поки він виконає в підвалі найбільш шумну половину роботи, поки він виконає в підвалі найбільш шумну половину роботи. Вона ненавиділа шум і неймовірно через нього засмучувалась. Аби чимось її зайняти, він також купив цілу коробку «Чувіс», поки ходив по магазинах. «Чувіс» – марка собачого корму. «Золоце!» Коли вона не прийшла, він вигукнув у коридор. «Золоце!» А тоді на кухні. Потім у підвалі. «Золоце!» Гукнувши біля дверей до кімнати з Льохом, він отримав відповідь. «Вона тут, унизу, сучий ти сину!» – сказала Кетрін Мартін. Містер Гамп увесь похолов. Його оповив страх за золотце. А тоді він знову прийшов до тями від люті. Склав кулаки з обох боків голови. Притулився чолом до одвірка та спробував узяти себе в руки. Із нього вихопився єдиний звук. Щось середнє між риганням і стогоном. І песик озвався виском. Він пішов у робочу кімнату та взяв револьвер. Мотузка, на якій висіло помийне відро, була обірвана. Він був непевен, яким чином їй вдалося це зробити. Останнього разу, коли мотузка обірвалася, він вирішив, що екземпляр порвав її під час абсурдної спроби видартись нагору. Вони раніше намагалися піднятися по мотузці. Вони вже переробили всі можливі дурниці. Він нахилився над ямою, завбачливо стримуючи голос. «Золоце, з тобою все гаразд? Скажи мені!» Кетерін ущипнула собаку за товстий задок. Песик вискнув і у відповідь гризнув її за руку. «Як тобі таке?» – спитала Кетрін. Містерові Гамбу видалося дуже неприродним звертатися до Кетрін таким чином. Але він переборов гиду. Я опущу кошик. Ти покладеш її в кошик. Ти спустиш телефон, або мені доведеться зламати їй шию. Я не хочу кривдити тебе. Я не хочу кривдити цю собачку. Просто дай мені телефон. Містер Гамп підніс угору револьвер. Катерин побачила, як крізь сяйво випростовується дуло. Вона пригнулася тримаючи над головою собачку, метеляючи нею між револьвером і собою. Вона почула, як він одвів курок. «Якщо збираєшся стріляти, бляцький ти мудачино, то стріляй чим швидше. Інакше я скручу цій йобаній собаці шию. Богом клянуся!» Вона затисла собачку під пахвою, обхопила рукою морду і розвернула її голову догори. «Назад, сучий ти, сину!» Собачка заскавучала. Револьвер зник. Вільною рукою Кетерін перебрала волосся з мокрого чола. «Я не хотіла тебе образити», – сказала вона. «Я просто хочу, щоб ти опустив мені телефон. Мені потрібен робочий телефон. Можеш піти геть, мені нема до тебе діла. Я тебе ніколи не бачила. Я добре піклуватимусь про золоце». «Ні». Я забезпечую її всім необхідним. Подумай про її добробут, а не лише про себе. Якщо ти тут стрілятимеш, то вона в будь-якому разі оглухне. Усе, що мені треба, це робочий телефон. Візьми довгий шнур або 5 чи 6 та з'єднай їх разом. Там такі спеціальні кліпси на кінцях. І спускай його сюди. Я перешлю тобі собаку авіапоштою, куди завгодно. Моя родина тримає собак. Моя мати обожнює собак. Можеш тікати, мені все одно, що ти робитимеш. Ти більше не отримаєш води. То була остання порція. Тоді вона також не отримає. Я не даватиму їй воду з моєї пляшки. Мені шкода тобі це казати, але, здається, вона зламала ногу. То була брехня. Собачка разом із відром та приманкою звалилася на Кетрін. І постраждала саме Кетрін, коли песик подряпав її щоку кігтями. Вона не могла опустити собачку додолу, бо він побачив би, що та не кульгає. Їй боляче, нога геть покручена. Вона намагається її зализати. Мені аж зле, збрехала Кетрін. Доведеться вести її до ветеринара. Від крику містера Гамба, сповненого люті та муки, собачка також завила. «Гадаєш їй боляче?» – сказав містер Гамп. «Ти не знаєш, що таке біль. Тільки скривді її, і я обварю тебе окропом!» Почувши, що він піднімається вгору сходами, Кетрін Мартін сіла на підлогу. Руки та ноги здригалися від сильних корчів. Вона не могла тримати собаку, не могла тримати пляшку із водою, нічого не могла тримати». Коли собачка залізла їй на коліно, Кетрін обійняла тваринку. Вдячна за її тепло. Розділ 50-й. Пір'їни ковзали густою коричневою водою. Закручені пір'їни, що летіли з пташника, переносилися з подихами вітру, від якого тріпотіла шкіра річки. Будинки на Фелл-стрит вулиці Фредерік Біммел позначалися на пошарпаних вивісках ріелтерів як з видом на водойму, бо всі задвірки закінчувалися в болоті, тобто в затоні річки Лікінг у Бальведері, штат Огайо, у містечку Іржавого поясу з населенням у 112 тисяч, що на схід від Коламбуса ржавий пояс – назва індустріального району на північному сході США, куди входять штати Нью-Йорк, Пенсильванія, Огайо, Індіана, Мічиган та Іллінойс. То був ветхий квартал із великими старими будинками. Кілька домів задешево придбали молоді парочки та освіжили їх емаллю сірсбест, від чого решта будинків набули ще гіршого вигляду. Будинок Біммелів також не реставрували. Кларіс Стаглінг на мить зупинилася на задвірку Фредеріки, споглядаючи пір'їни на воді, глибоко засунувши руки в кишені плаща. В очеретах виднівся старий підталий сніг, що синів під синім небом цього теплого зимового дня. Стаглінг чула, як за її спиною батько Фредеріки стукав молотком у місті з голуб'ячих кліток у цілому соборі Орв'єто утвореному клітками, що піднімалися від берега та за малим не доходили до будинку. Вона ще не бачилася з містером Бімелом. Сусіди казали, що він удома. Вони не показували своїх облич, коли відповідали. Стаглінг трохи сумнівалася в собі. Тієї миті, уночі, коли вона зрозуміла, що мусить полишити академію, аби вполювати Бафало Біла, більшість зовнішніх звуків замовкли. У центрі свого розуму вона відчувала нову, чисту тишу. Там був спокій. В іншому місці, в грудях унизу, вона спалахами відчувала себе прогульницею і дурепою. Її не зачепили дрібні ранкові неприємності. Ані літак до Коламбуса, де смерділо, наче в спортзалі. Ані спантиличення і некомпетентністю у прокаті автомобілів. Вона гримнула на клерка, аби він ворушився але насправді нічого не відчувала. Старлінг заплатила високу ціну за цю спробу і мала намір скористатися нею якнайкраще. Час міг скінчитись будь-якої миті, якщо Кроуфорда усунуть від справ, а її посвідчення анулюють. Треба поспішати, але якщо вона почне розмірковувати над причиною, зациклиться на тяжкій долі Кетрин цього останнього дня, то змарнує день узагалі. Якщо думати про неї в реальному часі, як її цієї миті обробляють, так само як обробили Кімберлі Емберг і Фредеріку Біммел, то всі інші думки зупиняться. Вітерець ущух вода була непорушна, наче смерть. Біля її ніг закручена пір'їна кружляла за рахунок поверхневого натягу. Тримайся, Кетерін. Стагрін упіймала між зубів губу. Якщо він застрелить Кетерін то вона сподівалася, що він виконує своє завдання майстерно. «Навчи нас бути байдужими і чуйними. Навчи нас зберігати спокій». Вона повернулася до похилої вежі пташиних кліток і пішла стежиною з дощок, укладених у грязюці, прямуючи на звук молотка. Сотні голубів, усіх можливих розмірів і забарвлень. Там були високі кривоногі голуби та дутиші з випнутими грудьми. Очі блищали, голови смикались під час ходи, птахи розправляли крила в блідих сонячних променях і ніжно вуркотіли, коли Старлінг проходила повз них. Батько Фредеріки, Густав Бімал, був високим пласкогрудним чоловіком, із широкими стегнами та водянистими блакитними очима з почервонілими повіками. На брови сповзла в'язана шапочка. Він будував чергову клітку на козлах, що стояли перед його майстернею. Стагринг відчула в його диханні запах горілки, коли він примружився на її посвідчення. «Я не знаю, що вам ще сказати», – мовив він. «Поліцейські вже побували тут поза минулого вечора. Знову звірили зі мною мої свідчення. Зачитали в голос. «Оце так! Ото так!» То я й сказав їм, що «да». «Чорт, забирай!» Якби воно було не так, то я від самого початку нічого такого їм би не казав. Я намагаюся зрозуміти, де... Зрозуміти, де викрадач міг угледіти Фредріку, містера Біммел. Де він міг її примітити і вирішити забрати з собою. Вона взяла автобус до Коламбуса, аби домовитись про нову роботу в тому магазині. У поліції сказали, що на співбесіду вона таки приїхала, а додому вже не повернулась. Ми не знаємо, куди ще вона ходила в той день. ФБР роздобули виписку з її мастер-чардж, але за той день нічого не було. Та ви все це знаєте, ж? Про кредитку? Так, сер, знаю. Містер Бімал, ви ще маєте речі Фредріки? Вони в домі? Її кімната на верхньому поверсі. Можна подивитись? Якусь мить він вирішував, куди покласти свій молоток. Гаразд, ходімо. Розділ 51. Офіс Джека Кроуфорда у Вашингтонській штаб квартирі ФБР було пофарбовано в гнітючий сірий кольор, проте вікна були великі. Кроуфорд стояв біля тих вікон із планшетом, який підставив до світла, і вдивлявся в розпливчастий роздрук, що його видав проклятущий материчний принтер, якого він уже давно наказав позбутися. Він приїхав сюди з похоронного бюро і цілісінький ранок працював. Смикав норвежців, щоб поспішали зі своїми стоматологічними картками та шукали пропалого моряка на ім'я Клаус. Шарпав знайомих у Сан-Дієго, щоб перевіряли близьких друзів Бенджаміна Распейла з консерваторії, де він викладав. З митницю, де переглядали порушення під час імпорту живих комах. За п'ять хвилин після прибуття Кроуфорда Помічник директора ФБР Джон Голбі, начальник нової міжвідомчої служби, просунув голову в його кабінет і сказав. «Джеку, ми думаємо про тебе. Ми дуже цінуємо, що ти прийшов на роботу. Службу ще не призначили? Поминки завтра ввечері. Службу призначили на 11 ранку, в суботу. Голбі кивнув. «Ми робимо меморіальний внесок, Джеку, у дитячий фонд ООН. Там має бути сказано Філіс чи Белла. Напишемо, як ти захочеш. Белла, Джоне, нехай буде Белла. Я можу тобі чимось допомогти, Джеку. Кроуфорд похитав головою. Я просто працюватиму. Просто зараз попрацюю. Гаразд, сказав Голбі та витримав перестойну паузу. Фредерік Чилтон попрохав про федеральний захист. Не перевершено. «Джоне, а в Балтиморі вже спілкуються з Еверетом Йоу, юристом Распейла? Я тобі про нього згадував. Він може щось знати про друзів Распейла?» «Так, за нього взялися цього ранку. Я щойно відправив Берроузу довідку з цього приводу. Директор поставив лектора на чолі списку злочинців у розшуку. «Джеку, якщо тобі щось знадобиться...» Голбі підняв брови, потім руку і зник з очей». Якщо тобі щось знадобиться. Кроуфорд повернувся до вікон. З його кабінету розгортався чудовий краєвид. Он старе, красиве поштове відділення, де інколи проходило його навчання. Ліворуч стояла стара штаб-квартира ФБР. На врученні дипломів він разом з іншими випускниками пройшов крізь кабінет Едгара Гувера. Гувер стояв на маленькому ящику і усім по черзі тиснув руку то був єдиний раз, коли Кроуфорд зустрів цього чоловіка. Наступного дня він одружився з Беллою. Вони познайомилися в Ліворно, в Італії. Він служив в армії, вона працювала в НАТО, і тоді її звали Філіс. Вона гуляла на причалі, коли один із човнярів гукнув над блискучою водою «Белла». І відтоді вона завжди залишалася для нього «Беллою». Белла – італійською красуня. Філіс вона ставала тільки тоді, коли вони не знаходили спільної мови. Белла померла. Від цього мав би змінитись краєвид із вікон. Краєвид залишився тим самим. І це було неправильно. Примудрилася мені бляха померти. Господи, мала! Я знав, що так станеться. Але ж яка то мука! Що там кажуть про примусовий вихід на пенсію в 55 років? Ти встигаєш закохатися в бюро, а воно в тебе – ні. Він уже бачив таке. Хвала Господу, що Белла врятувала його від цього. Він сподівався, що зараз вона десь існує, що їй нарешті затишно. Він сподівався, що вона може зазирнути в його серце. Телефон дзищав сигналом внутрішнього виклику. «Містер Кроуфорд, доктор Ден'єлсон із... Гаразд!» Він натиснув кнопку. «Джек Кроуфорд, доктора!» «Це безпечна лінія містера Кроуфорд?» «Так, принаймні з мого кінця!» «Ви ж не записуєте розмову?» «Ні, доктора Ден'єлсон. Розкажіть, у чому річ?» «Я хочу одразу пояснити, що це не має жодного стосунку до будь-яких пацієнтів Джонса Гопкінса». «Зрозуміло». Якщо з цього щось вийде, то ви маєте пояснити загалу, що він не транссексуал і не має нічого спільного з нашим закладом. Добре, даю слово, без питань. Ну, бо бундючливий виродку. Зараз Крофорд міг сказати, що завгодно. Він штовхнув лікаря Пурвіса, той, що упав на землю. Хто, доктор Деніелсон? Він подав заявку на програму три роки тому під іменем Джона Гранта з Гаррісбурга, штат Пенсильванія. Зовнішній вигляд. Білий чоловік, тоді йому був 31. 6 футів 1 дюйм, 190 фунтів. Він прийшов складати тести та видав дуже непогані показники за шкалою Векслера. Інтелект трохи вищий за середній, але з психологічними тестуваннями і співбесідою історія була геть інакша. Власне кажучи, «Дім, дерево, людина» і «Тематичний, а показали точно такі самі результати, як було описано на аркуші, що ви мені дали. Ви запевняли, що автором цієї невеличкої теорії є доктор Алан Блум. Але насправді то Ганнібал Лектор, чи не так? То що там із грантом, докторе? Комісія все одно йому б відмовила. Але на той час, як ми зібралися це обговорювати, Питання відпало саме собою, бо його виказала перевірка біографії. Виказала як? Ми постійно посилаємо запити до поліцейських відділків у рідних містах заявників. Поліція Гаррісбурга розшукувала його за два напади на гомосексуалів. Останній мало не помер. Він подав нам адресу, за якою, як виявилося, розташована нічліжка, де він час від часу ночував. Поліція знайшла там відбитки його пальців і чек на пальне, за яке він розрахувався кредиткою. Там був зазначений реєстраційний номер. І звали його аж ніяк не Джон Грант. Це він нам так представився. Десь за тиждень після цього він чотував перед нашим корпусом і штовхнув на землю доктора Пурвіса. Просто на зло Як його звати, доктора Деніолсон? Краще, я продиктую вам по літерах. Джейм... ГАМБ. Розділ 52. Похмурий триповерховий будинок Фредрікі Біммел був укритий бітомною черепицею з плямами іржі, там де переливалася вода з ринв. Клени сіянці, що повиростали в ринвах, перезимували досить непогано. Вікна з північного боку були затулені листами пластику. У маленькій вітальні, дуже теплій від електричного обігрівача, жінка середнього віку сиділа на килимі та гралася з немовлям. «Моя дружина!» – пояснив Бімел, перетинаючи кімнату. «Ми тільки цього Різдва побралися!» «Вітаю!» – сказала Стаглінг. Жінка мляво всміхнулася в її бік. У коридорі знову холодно. Кімнати заставлені коробками, що височать по пояс. Між ними вузькі проходи. Картонні коробки, повні абажурів і кришок для консервації. Кошиків для пікніка. Старих номерів Readers Digest і National Geographic. Товстих старомодних тенісних ракеток. Постільної білизни. Наборів для дарцу. Пластикових чохлів для автомобільних сидінь у шотландську клітинку, що була популярна в п'ятдесятих, та стійкий запах мишачої сечі. «Ми скоро переїжджаємо», – сказав містер Бімел. Речі по під вікнами вицвіли на сонці. Коробки стояли тут роками. Стінки з часом понапиналися. Безладні килими полисіли в тих місцях, де пролягали стежки від кімнати до кімнати. Сонячні промені плямували бильця, поки Стагрінг піднімалася сходами за батьком Фредеріки. У холодному повітрі його одяг відгонив притхлістю. Вона бачила, як проміння пробивається крізь провислу стелю біля верху сходів. Картонні коробки, складені на майданчику, були накриті пластиком. Маленька кімната Фредеріки розташовувалася просто під похилим дахом на третьому поверсі. «Я вам ще потрібен?» «Пізніше я б залюбки поговорила з вами, містер Бімел. А мати Фредріки? У справі було вказано «померла», та не було зазначено «коли». «Що ви маєте на увазі, а мати? Вона вмерла, коли Фредріці було дванадцять». «Зрозуміло». «Ви що, вирішили, що то внизу була Фредрікіна мама? Після того, як я вам сказав, що ми побралися лише цього різдва? Невже ви так і подумали?» Певно, законники звикли мати справу з людьми іншого типу, да, паняночко? Та вона взагалі не знала Фредріку. Містер Бімл, кімната має той самий вигляд, у якому її залишила Фредріка. Його злість кудись поділась. Ага, м'яко мовив він. Ми не стали її чіпати. Її одяг мало кому підійшов би. Вмикайте обігрівач, якщо схочете. Та не забудьте його вимкнути перед тим, як спускатися. Він не хотів дивитися на її кімнату. Він залишив Старлінг на сходовому майданчику. Старлінг на мить спинилася, поклавши руку на холодну порцелянову дверну ручку. Їй треба було привести думки до ладу, перш ніж наповнювати голову речами Фредріки. Отже, йдемо від того, що Бафало Біл убив Фредріку першою. Прив'язав до неї тягар і гарненько сховав у річці далеко від дому. Він сховав її краще за інших. Вона була єдина з тягарем, бо хотів, щоб спочатку знайшли пізніших жертв. Він хотів створити видимість довільного відбору дівчат у містах, розкиданих по всій країні, до того, як знайдуть Фредеріку з Бельведера. Йому було важливо відвернути увагу від Бальведера, бо він живе тут або в Коламбусі, він почав із Фредріки, бо жадав її шкіру. Жадоба не бере початок із вигаданих речей. Жадоба – досить буквальний гріх. Ми починаємо жадати відчувані речі. Починаємо з того, що бачимо щодня. Він бачив Фредріку в повсякденному житті. Бачив у її повсякденному житті. Яким було повсякденне життя Фредріки? Гаразд. Стаглінг штовхнула двері. Ось вона, ця мовчазна холодна кімната, де пахне пліснявою. На стіні висів вторічній календар, навічно перекинутий на квітень. Відтоді, як померла Фредріка, минуло десять місяців. Котяча їжа, висохла і почорніла, лежала в блюдечку в кутку. Стаглінг, яка собаку з'їла на прикрасах із дворових розпродажів, стала по центру кімнати і почала повільно обертатися. Фредріка дуже непогано давала раду з тим, що мала. Ось штори з квітчастого ситцю. Судячи з облямованих країв, вона перешила кілька наволочок, щоб зробити ті штори. Ось дошка для оголошень. До неї на кнопку почеплено стрічку, яку носять через плече. Оркестр старших класів Бельведера надруковану на стрічці фарбою з блискітками. На стіні висить плакат зі співачкою Мадонною та ще один із Деборою Гаррі та Блонді. Блонді – один із найуспішніших рок-гуртів «Нової хвилі», утворений у Нью-Йорку 1977 року. Вокалістка Деббі Гаррі. На поличці над столом Стаглінг помітила рулон яскравих кликих шпалер якими Фредріка оздобила стіни своєї кімнати. Шпалери поклеєні так собі, але не краще, ніж за її власної першої спроби, вирішила Стагрінг. У будь-якій іншій оселі кімната Фредріки мала б життєрадісний вигляд. У цьому похмурому будинку дизайн здавався кричущим. У ньому чулося відлуння відчаю. Фредріка не виставляла в кімнаті своїх світлин. Стаглінг знайшла одну в шкільному альбомі, що лежав у невеликій книжковій шафі. Клуб «Глі» – гурток хатнього господарювання. Шиймо-пошиваймо. Оркестр. Клуб «4H». Може, для свого проекту «4H» Фредріка обрала голубів? Клуб «Глі» – музичні ансамблі, а також хори при коледжах і університетах США. 4H-клуб – глобальна мережа організацій, у якій молоді допомагають розвинути громадянську свідомість, лідерські здібності, відповідальність тощо. Назва походить від напрямів розвитку особистостей – Head, Heart, Hands, Health – голова, серце, руки, здоров'я. У випускному альбомі Фредріки стояло кілька підписів Чудовій «Чудові подружці», «Чудовому дівчиську», Моїй товаришці по хімії, та пам'ятаєш розпродаж домашнього печива. Чи водила сюди Фредеріка своїх друзів? Чи був у неї хоч один справжній друг, якого вона могла провести цими сходами під дірявим дахом? Біля дверей стояла парасоля. Поглянь на цю світлину Фредеріки, ось вона у першому ряді оркестру. Фредеріка була широкою й товстою, але форма сиділа на ній краще, ніж на інших. Вона велика, з гарною шкірою. Неправильні риси складались у приємне обличчя, але її не можна було назвати миловидною за загально прийнятими стандартами. Кімберлі Емберг також не була, як то кажуть, кралею, принаймні на смак бездумної публіки старших класів. Та й пара інших дівчат також. Проте Кетрін Мартін була привабливою для всіх. Велика, гарна, молода жінка яка почне боротися з ожирінням тільки після тридцяти. Не забувай, що він не дивиться на жінок із точки зору чоловіка. Загальноприйняті стандарти не враховуються. Вони просто мають бути гладенькими і місткими. Стаглінг загадалася, чи він мислить про жінок як про шкіри. Так само, як деякі картини, не розбираючи, кличуть їх пиздою. Вона усвідомила свою руку, що водить пальцями по написах підшкільними фотографіями. Усвідомила все своє тіло. Простір, яке воно займає. Свою фігуру та обличчя. Враження, яке вони справляють. Силу, яка в них міститься. Усвідомила свої груди над альбомом. Плаский живіт, до якого притуляла альбом. Ноги, що були під альбомом. Чи зможе вона прикласти в цій справі власний досвід? Стаглінг оглянула себе на повний зріст у дзеркалі, яке стояло під дальшою стіною, і пораділа, що відрізняється від Фредріки. Але вона розуміла, що та різниця – лише матриця в її свідомості. То що, ця матриця завадить їй побачити? Якою хотіла здаватися Фредріка? Чого вона жадала? Де вона цього шукала? Що вона намагалася зробити з собою? Ось кілька дієтичних програм. Дієта на фруктових соках, рисова дієта і маячний план, згідно з яким треба відмовитись від їжі та питва заразом. Організовані дієтичні гуртки. Може, Бафало Білл стежив за ними, шукаючи великих дівчат? Таке важко перевірити. Стагрінг пам'ятала з матеріалів справи, що деякі жертви ходили до дієтичних гуртків, і що списки членів уже порівнювали. Агенти з Канзас-Сіті, традиційної ФБРівської філії товстунів, а також кілька поліцейських із зайвою вагою, взялися працювати під прикриттям у Струн-Кореллі та дієтичному центрі, приєдналися до вагової варти та інших дієтичних закладів у містах, де жили жертви. Вона не знала, чи була записана Кетрін Мартін у якийсь дієтичний гурток. Для Фредріки такі організації могли бути недоступними через гроші. Фредріка мала кілька випусків «Великої гарної дівчини» – журналу для опасистих жінок. Там їй радили побувати в Нью-Йорку, де ви зустрінете приїжджих із тих країн, де ваші розміри вважаються цінністю. Звісно. І навпаки. Ви могли б поїхати до Німеччини, де з першого ж дня не почуватиметесь самотньою. Ще пак. Ось що треба робити, коли пальці вилазять за край туфель. Господи Ісусе! Усе, що Фредеріці було потрібне, то це зустріти Бафало Біла, який вважав її розміри цінним набутком. Як Фредеріка давала собі раду? У неї була косметика, багато засобів для шкіри. Молодець, користуйся своїм набутком. Стагринг відчула, що рідниця з Фредрікою наче досі могла їй зарадити. У коробці з-під сигар біла сова вона тримала дешеву біжутерію. Ось кругла позолочена брошка, яка найімовірніше належала її покійній матері. Вона спробувала обрізати пальці на рукавичках із машинного мережева, щоб бути схожою на Мадонну але вони порвалися на її руках. У неї була музика, одноходовий програвач Дека 50-х років, зі складеним ножиком, прив'язаним гумовою стрічкою до тонарма, як тягарець. Платівки з дворових розпродажів. Романтичні мелодії від Замфіра. Маестрофлей Пана, Джордж Замфір – румунський музикант, композитор, диригент. Найбільше прославився грою на панфлейті. Стаглінг смикнула за ланцюжок від лампочки в шафі і здивувалася, побачивши гардероб Фредріки. У неї був гарний одяг. Небагато, але достатньо для школи, для роботи в офісі та навіть у магазині модного вбрання. швидкоруч оглянувши речі, Стаглінг зрозуміла причину. Фредріка сама собі шила. Шила геть усе. Шви були оброблені оверлоком. Оздоба ретельно підігнана. На потиличці в глибині шафи лежав стос викроюк. Більшість із них були із симплісіті, але декілька звук. І здавалися нелегкими. Мабуть, вона вдягла на співбесіду своє найкраще вбирання. Що на ній було? Стаглінг погортала справу. Ось, востаннє її бачили в зеленому одязі. Та годі вам, офіцера, що то в біса значить зелений одяг. У бюджетному гардеробі Фредеріки знайшлася Ахілесова п'ята, там бракувало взуття, а її вага була нещадною до пар, що стояли в шафі. Лофери напнуті на дротині овали. У сандалі вона підкладала поглинечі запаху, на кросівках розтяглись дірочки зі шнурівками. Може, Фредеріка трохи займалася спортом бо мала кілька тренувальних костюмів великого розміру. Усі вони були марки Джуно. У Кетерін Мартін також були кризові штанці від Джуно. Стаглінг позадкувала з шафи. Вона сіла в ногах ліжка, склала руки і уп'ялася очима в освітлену шафу. Джуно була поширеною маркою, що продавалася в багатьох магазинах з одягом розміру плюс. І звідси питання переходило до одягу. У будь-якому місті, незалежно від кількості населення, був хоч один магазин одягу для товстунів. Чи стежив Баффало Білл за цими крамницями? Чи обирав там покупців і стежив за ними? Чи з'являвся він у тих крамницях у жіночому вбиранні, щоб роздивитися на місці? У великих містах кожен магазин для товстунів має серед клієнтів трансвеститів і дрекквінів. Дрек Квін – загальна назва для артистів чоловічої статі, які уособлюють жіночі образи, вдягаючись у подекуди гротескний, драматичний, яскравий одяг. Ідея про те, що Баффало Білл міг перевдягатися в жіночі сукні, з'явилася у справі зовсім нещодавно, відтоді як доктор Лектор виклав Стаглінг свою теорію. То як щодо одягу? Напевне, всі жертви вдягалися в магазинах для товстунів. Кетерін Мартін носила 12-й, але інші не могли собі цього дозволити. І Кетерін заходила в крамниці плюс тільки по великі спортивні штани Джуно. 12-й, 52-й розмір, або L. Кетерін Мартін могла носити 12-й. Вона була найменшою з жертв. Фредріка, перша жертва, була найбільшою. Яким чином Баффало Біл примудрився зменшити розмір? Судячи з вибору Кетрін Мартін. Кетрін була пишногрудою, проте не дуже великою в обширі. Кетрін була пишногрудою, проте не дуже великою в обширі. Може, він сам схуд? Чи не приєднався він останнім часом до дієтичного гортка? Кімберлі Емберк була десь посередині, великою, але з чітко окресленою талією. Стаглінг навмисно уникала думок про Кімберлі Емберг. Але тепер на неї навалилися спогади. Стаглінг побачила Кімберлі на анатомічному столі в Поттері. Бафалу Біллу діла не було до її ніг, епільованих воском. До її нігтів, ретельно вкритих блискітками. Він поглянув на плоскі груди Кімберлі, не вдовольнився ними, взяв свій револьвер і прострелив у ній морську зірку. Двері до кімнати прочинилися на кілька дюймів. Стаглінг відчула порох у своєму серці, перш ніж зрозуміла, хто зайшов. Кішка. Велика черепахова кішка з одним золотистим оком, а другим синім. Вона стрибнула на ліжко і потерлася об Стаглінг. Вона шукала Фредріку. Самотність. Великі самотні дівчата, які намагаються хоч когось вдовольнити. Поліція ще на початку виключила клуби одиноких сердець. Може Бафало Біл знаходив інший спосіб скористатися самотністю. Ніщо не може зробити нас більш вразливими, ніж самотність, хіба що жадоба. Можливо, самотність дозволила Бафало Білу добратися до Фредріки, але не до Кетрін. Кетрін не була самотньою. Кімберлі була самотньою. Не починай. Кімберлі, покірна там яка Після того, як минуло трупне задубіння, її перевертали на анатомічному столі, щоб Старлінг могла зняти відбитки пальців. Припини, не можу. Самотня Кімберлі, яка бажала задовольнити, скільки разів вона покірно переверталася під чоловіком, просто щоб відчути його серцебиття на своїй спині. Вона загадалася, чи відчувала Кімберлі, як між її лопаток труться бакини. Уп'явшись очима в освітлену шафу, Старлінг пригадала пухку спину Кімберлі, трикутні клапті шкіри, яких бракувало на плечах. Уп'явшись очима в освітлену шафу, Старлінг побачила трикутники на плечах Кімберлі, окреслені синім пунктиром на викрійках. Думка полинула геть, потім знову повернулася, підібралася ближче, і цього разу Старлінг змогла її схопити, зловити її. Відчути навіжену пульсуючу радість. Це виточки. Він вирізав трикутники, щоб зробити виточки. Та мати змогу розширити талію. Цей блядський покруч уміє шити. Бафало Білл має серйозну кваліфікацію. Він шиє, а не добирає собі готовий одяг. Що там казав доктор Лектор? Він шиє собі костюм дівчини зі справжніх дівчат. «Що він мені казав? Ви вмієте шити, Кларіс? Ще й як умію!» Стаглінг закинула голову та на секунду заплющила очі. «Розв'язання задачі схоже на полювання. Воно приносить дикунське задоволення. Ми народжені для цього». У вітальні вона бачила телефон. Вона стала спускатися сходами, щоб скористатись ним. Але тонкий голос місіс Бімал уже гукав до неї. Кликав її до телефону. Розділ 53. Місіс Біммел передала Стаглінг слухавку та взяла на руки вородиле дитя. З вітальні вона не вийшла. Кларис Стаглінг. Джеррі Берроуз. Стаглінг. Добре, Джеррі, послухай. Мені здається, що Баффало Білл вміє шити. Він вирізав трикутники. Зачекай хвилинку. Місіс Бімел, ви не могли б забирати дитину на кухню? Мені тут треба дещо обговорити. Дякую. Джеррі, він уміє шити. Він вирізав... Старлінг. Він вирізав оті трикутники на Кімберлі Емберг, щоб зробити виточки. Як на одязі. Ти мене розумієш? Він має кваліфікацію, а не просто робить собі накидку печарної людини. Нехай відділ ідентифікації шукає серед зареєстрованих злочинців кравців, оббивальників, меблярів. Нехай шукають у реєстрі особливих прикмет швадську щарбину на зубах. Добре, добре, добре. Я просто зараз набираю повідомлення до ідентифікації. А тепер послухай, бо зараз мені доведеться відірватися від телефону. Джек хотів, щоб я тебе проінструктував. Ми отримали ім'я та адресу. Досить вірогідні. З Ендрюса вилітає група порятунку заручників. Джек передає їм вказівки через кодувальник. Куди вони летять? Калумет-Сіті, передмістя Чикаго. Підозрюваного звати Джейм, без С, прізвище Гамп. Також відомий як Джон Грант. Білий чоловік, 34 роки, вага 190, шатен, сині очі. Джек отримав звістку від Джонса Гопкінса. Твої перекмети, тобто список перекмет, за якими його слід вирізнати серед транссексуалів, зірвав у Джонсі Гопкінсі джекпот. Три роки тому цей чоловік подав заявку на зміну статі. Потріпав одного лікаря після того, як йому відмовили. Він подав у Гопкінс вигадане ім'я Грант і підставну адресу в Гаррісбурзі, штат Пенсильванія. Копи дістали чек на пальне з реєстраційним номером його автомобіля. Від цього й танцювали. Наробив галасу в Каліфорнії, ще в підлітковому віці. У 12 років убив своїх бабусю-дідуся та відбув 6 років у психіатричній клініці округу Туларе. 16 років тому його випустили на волю, коли влада штату закрила ту лікарню. Він уже давно пропав. Душогуб гомосексуалістів. Вскочив у кілька колотнеч у Гарісбурзі, а тоді знову зник. «Ти сказав Чикаго?» Звідки ви дізналися про Чікаго? Від митниці. У них знайшовся якийсь документ на ім'я Джона Гранта. Кілька років тому митники затримали в Міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса валізу, яка йшла із Суринаму, з лялечками. Так вони називаються. У будь-якому разі з комахами. З міллю. Адресатом був зазначений Джон Грант, у якого був бізнес у калуметі під назвою «Тільки подумай». Під назвою «Містер Шкура». Шкіряні вироби. Мабуть, шиття сюди підходить. Я перекину інформацію про шиття в Чикаго і Калумет. Ми не знайшли домашньої адреси Гранта чи Гамба, бо фірми вже не існує. Але ми дуже близько. Є фотографії? Поки тільки підліткові. З поліції Сакраменто. Від них небагато користі. Там йому 12. Скидається на Бівера-Клівера. Але ми все одно розіслали ті фотографії факсом. Можна я туди поїду? Ні. Джек попередив, що ти проситимешся. У нас є дві жінки, які служать маршалами в Чикаго. І медсестра, яка подбає про Кетерін, якщо її врятують. Ти все одно не встигнеш, Стаглінг. А якщо він забарикадується? На це може піти... Ніхто не вестиме з ним переговори. Якщо його знайдуть, то візьмуть одразу. Кроуфорд наказав підривати двері вибухівкою. Цей хлопець особливий стайлінг. Він уже побував у ситуації з заручниками. Коли він скоював ті підліткові вбивства, то забарикадувався в Сакраменто, взявши бабусю в заручники. На той час він уже вбив свого діда. І все склалось дуже кепсько. Можеш мені повірити. Він вивів бабусю до копів. Вони викликали священика, щоб із ним поговорив. Він був дитиною. Ніхто не насмілився стріляти. А він став позаду неї і проштрикнув їй обидві нирки. Лікарі нічим не змогли зарадити. Він це зробив у 12 років. Тому цього разу жодних переговорів, жодних попереджень. Ймовірніше, що Мартін уже мертва. Але припустимо, що нам пощастить. Припустимо, що він занадто переймався, це по-перше, а по-друге, у нього могли просто руки не дійти. Якщо він нас помітить, то вб'є її на наших же очах, просто нам на зло. Що йому варто, правда? Тож його знайдуть, і двері геть. У кімнаті було страшенно спекотно, і пахло аміаком від дитячих каль. Бероус провадив далі. Ми шукаємо обидва імені в списках передплатників ентомологічних журналів, у гільдії ножарів, серед зареєстрованих злочинців, усюди де тільки можна. Ніхто не ляже спати, доки все не закінчиться. Ти працюєш зі знайомими біммелів, так? Так. У Міністерстві юстиції сказали, що буде важко виставити обвинувачення, якщо ми не впіймаємо його на гарячому. Він потрібен нам із Мартін або чимось таким, що допоможе ідентифікувати жертву. Типу зубів або пальців, якщо вже говорити по правді. Я навіть не кажу про те, що як він уже викинув Мартін, то нам знадобляться свідки, які, напевне, бачили його разом із жертвою. Ми все одно зможемо скористатися твоєю інформацією від Бімелів, хай там як. Стаглінг, богом клянуся, як би я хотів, щоб усе сталося вчора. І не тільки через малу Мартін. Квантіко вже перевело тебе на повторку. Мабуть так. На моє місце взяли когось, хто так само чекав на переобрання. Принаймні, мені так сказали. Якщо ми впіймаємо його в Чикаго, то виявиться, що ти зробила в справу неабиякий внесок. Начальство в Квантіко суворе, як годиться. Але на це вони мають звернути увагу. Зачекай хвилинку. Стаглінг почула, як Берроуз щось гавкає по слухавкою. Потім він знов повернувся на лінію. Нічого, вони зможуть висадитись у Калумет-Сіті за 40-45 хвилин, залежно від вітру. Їх підмінить Чекайський сват, якщо його знайдуть раніше. Світло і енергія Калумета видали чотири можливі адреси. Стаглінг, ти там виглядай будь-яку інформацію, яка допоможе звузити пошук. Якщо почуєш щось про Чикаго чи Калумет, мить тут дзвони мені. Згода. А тепер послухай останнє, і мені треба бігти. Якщо станеться, як гадається, якщо ми впіймаємо його в Калумет-Сіті, ти приземляєшся в Куантіко о восьмій годині Маньяна в начищених сандаликах. Маньяна іспанською завтра. Джек виступатиме перед комісією разом із тобою, а також чільний Ганні. Брігем. Спиток, не збиток. Джері, ще одне. У Фредрік і Бімел були спортивні костюми від Джуно. Це марка одягу для товстунів. У Кетрін Мартін теж такі були. Якщо це взагалі щось важить. Може, він вистежує великих жертв у крамницях для товстунів. Можна попитати в Мемфісі, Акройді, де інде. Зрозумів. Не забуваю сміхатись. Старлінг вийшла на брудне подвір'я в Бульведері, штат Огайо, за 380 миль від місця подію Чикаго. Вітерець приємно холодив обличчя вона злегка вдарила кулаком повітря, вболіваючи за групу порятунку заручників, та водночас вона відчувала, як тремтять щоки й підборіддя. Що це в біса таке? Що б вона в біса зробила, якби на щось натрапила? покликала підмову підмогу, польовий офіс у Клівленді, сват із Коламбуса, ще й поліцію Бельведера. Порятунок молодої жінки, дочки-сенаторки Нахер-Мартін та інших, які можуть бути після неї. Ось що насправді має найбільше значення. Якщо його упіймають, то все буде гаразд. Якщо вони не встигнуть, якщо знайдуть щось жахливе, Господи, благаю, дай йому піймати Бафа. Упіймати Джейма Гамба, чи містера Шкуру, чи як там іще назвати це пекельне створіння. І все одно вона була так близько. Вона майже вхопила його за зад. Усього на день запізнилася з чудовою ідеєю. Опинилась у далині від арешту, вибула зі школи. Все це відгонило програшем. Стаглінг уже давно підозрювала, хоч і картала себе за це що протягом кількох останніх століть удача зраджує Старлінгів, що всі Старлінги блукають у тумані вічності, розлючені та спантиличені. І якщо віднайти сліди першого Старлінга, то коло замкнеться. Саме так мислять класичні невдахи. І вона, чорт забирай, не збиралася забавлятись такими думками. Якщо вони впіймають його завдяки опису, що вона дістала від доктора Лектера, то це допоможе їй з Міністерством юстиції. Стагрінг треба було трохи про це поміркувати. Її кар'єрні сподівання смикались, наче фантомна кінцівка. Щоб не сталося, осяяння про шватські викрійки принесло їй таке задоволення, як ніщо інше. Це варто зберегти в пам'яті. Вона віднайшла сміливість у спогадах про матір, як і в спогадах про батька. Вона заслужила і виправдала довіру Кроуфорда. Саме це вона має зберегти у своїй коробці для сигар Біла Сова. Її роботою, її завданням було думати про Фредріку і про те, як на неї вийшов Гамп. Судове переслідування Бафало Біла вимагатиме фактів. Думай про Фредріку, яка застрягла тут. Провела тут усі молоді роки. Де б вона шукала виходу? Які поривання знайшли від гуку Баффало Що їх об'єднало? Жахлива думка. Про те, що він міг розуміти її з власного досвіду. Може, він навіть співчував їй, та все одно скористався її шкірою. Стагрінг стояла біля самої води. Майже в кожному місці настає така мить, коли світло падає під певним кутом і з певною інтенсивністю. І тоді місцина постає у всій своїй красі. Коли ти десь застряг, то починаєш помічати цю мить, чекати на неї. Мабуть, на річці Лікінг за фелл ця мить приходила саме зараз, після полудня. Може, саме в цей час юна Біммал починала мріяти. Бліде сонце здіймало достатньо пари з річки, щоб розмити обриси старих холодильників і електроплиток які повикидали в зарості на протилежному березі. Вітер із північного сходу дмухав проти променів, здіймаючи рогіз до сонця. Від сараю містера Бімела до річки пролягала біла полімерна труба. Вона заклекотіла, і з неї вирвався невеличкий потік кривавої води, що поплямував підталий сніг. Бімел вийшов на сонце. Штани спереду були поцятковані кров'ю, а в пластиковому харчовому пакеті він ніс якісь рожеві і сірі кавалки. «Сквоби!» – сказав він, побачивши, що Старрінг його роздивляється. «Їли колись сквобів?» «Сквоби – молоді голуби, віком до чотирьох тижнів». «Ні», – відповіла Старлінг, відвертаючись до води. «Я їла голубів». «І з цими не треба переживати, що дробина на зуб попаде». «Містер Бімал, а Фредеріка знала когось із Калумет-Сіті або Чикаго?» Він станув плечима і похитав головою. «Чи ви не знаєте, вона коли небудь їздила до Чикаго?» «Що значить, чи я не знаю? Думаєте, моя дівчинка бувала в Чикаго, а я проте не знав? Вона навіть у Коламбус не їздила без мого відома». «Вона знала чоловіків, які вміли шити? Кравців чи майстрів, які виготовляли вітрила?» Вона всіх обшивала, уміла шити, як її мати. Про чоловіків я нічого не знаю. Вона шила для магазинів, для панянок, а кому саме, не знаю. Хто був її найкращим другом, містер Бімал? З ким вона водилася? Не треба було казати, водилася. Добре, що його не зачепило. Він і без того розлючений. Ні з ким вона не водилася, просто так. У неї завжди була робота. Господь зробив її не красивою, а працьовитою. Кого б ви назвали її найкращим другом? Стейсі Хубку, мабуть, іще з маличку. Фредрікена мати говорила, що Стейсі знається з Фредрікою тільки заради того, щоб мати собі прислушку. Але мені того не втямки. Ви не знаєте, як я можу з нею зв'язатися? Стейсі працювала в страховій компанії, мабуть, і досі там. У Франклінів. Старлінг пішла до своєї машини через попороте колесами подвір'я, опустивши голову і глибоко засунувши руки в кишені. З високого вікна за нею стежила кішка Фредріке. Розділ 54 Посвідчення ФБР викликає тим гострішу реакцію, чим далі ви просуваєтеся на захід. Посвідчення Стаглінг, від вигляду якого на території Вашингтона хіба що знуджено підводять брову, цілком і повністю привернуло увагу боса Стейсі Хубки в страховій агенції Франклінів, що в Бельведері, штат Огайо. Він особисто звільнив Стейсі Хубку від обов'язків за прилавком і телефоном та запропонував Стаглінг свій малесенький окремий кабінет для співбесіди. У Стейсі Хубки було кругле, вкритим яким пушком обличчя. А заріст становив п'ять футів чотири дюйми на підборах метр шістдесят два. Вона носила зачіску з залакованих локонів, схожих на крила, і відкидала їх з обличчя жестом Шербону. Вона міряла очима Стаглінг щоразу, як та на неї дивилася. Стейсі, можна я зватиму тебе Стейсі? Звісно, розкажи мені, будь ласка, Стейсі. Як, на твою думку, таке могло статися з Фредрікою Бімал? Де цей чоловік міг угледіти Фредеріку? Ото я настрахалася. Шкіру обдирає. Чи не халепа? Ви її бачили? Казали, що було схоже на ганчірку, Наче хтось повітря випустив із... Стейсі. Вона коли-небудь згадувала знайомих із Чикаго чи Калумет-Сіті. Калумет-Сіті. Годинник над головою Стейсі Хубки непокоїв Стагрінг. Якщо група по рятунку заручників планувала дістатися туди за сорок хвилин, то до висадки лишається всього десять. Їм дали правильну адресу. «Займайся своєю справою». «Чикаго?» – перепитала Стейсі. «Ні, хоч одного разу ми марширували в Чикаго, на параді, на День подяки». «Коли?» «Восьмий клас. Скільки то буде? Дев'ять років тому». Оркестр просто скатався туди й назад на автобусі. «Що ти подумала минулої весни, коли вона зникла?» «Та я не знала, що й думати. Пам'ятаєш, де ти була, коли дізналася про це? Коли вперше почула новини? Що ти тоді подумала?» «Тої першої ночі, коли вона пропала, ми зі скіпом пішли на концерт, а потім заскочили випити до містера жаби. То пем і решта, ну, пем малавезі. Вони прийшли і сказали, що Фредріка зникла. А скіп такий, навіть Гудіні не змусить Фредріку зникнути? А потім він узявся всім розповідати, хто такий Гудіні. Він завжди хизується, скільки всього знає. То ми, типу, забили на це. Я подумала, що вона просто розсердилася на свого батька. Ви ж бачили її будинок? Ото халупа. Я про те, що де б вона зараз не була, то все одно соромиться того, що ви побачили. А ви б не втекли з такого дому? Ти не подумала, що вона могла втекти з кимось? Чи не спав тобі хтось на думку, навіть якщо ти помилялася? Скіп сказав, що вона, мабуть, знайшла собі товстунчика-джигунчика. Та ні, в неї нікого такого не було. Був один хлопець, але то стара історія. Він ходив до оркестру в 10-му класі. Я кажу хлопець, але вони просто розмовляли і гиготіли, наче пара дівчаток. Робили разом домашку. Він був великим тюхтієм. Носив такий маленький кашкет, як у грецьких рибалок. Скіп вважав, що він, ну, голубий. Її дражнили, що вона зустрічається з голубим. Він та його сестра загинули в автомобільній аварії. І більше в неї нікого не було. Що ти подумала, коли вона не повернулася? Пем вирішила, що її забрали Муні. Муні – зневажливе прізвисько членів церкви об'єднання, заснованої в Сполучених Штатах корейським місіонером – «Мун Сон Мьйоном». «Та я не знаю. Я лякалася щоразу, як думала про це. І я відмовилась гуляти ночами сама, без скіпа. Так йому й сказала. Е ні, друже, коли сонце заходить, ми йдемо на двір разом». «Ти ніколи не чула, щоб вона згадувала когось на ім'я Джейм Гамп або Джон Грант?» Е, ні». «А в неї міг бути друг, про якого ти не знала». «Чи були перерви, дні, коли ви не бачились?» «Ні. Якби в неї був хлопець, я б знала, повірте. У неї ніколи не було хлопця». «А ти не думаєш, що могло так статися, що вона завела собі друга, але нікому нічого не розповіла?» «Чого б це?» «Може, боялася, що її почнуть дражнити?» «Що ми почнемо її дражнити? Та що ви таке кажете? Це через ту давню історію?» Через того тюхтія зі старших класів? Стейсі почервоніла. Ні, ми б її ні за що не скривдили. Я те просто згадала до слова. Вона не... Усі були, типу, добрими з нею після того, як він помер. Стейсі, ти працювала з Фредрікою? Я, вона, Пем Лавезі та Джаронда Аскію. Ми всі працювали в центрі «Вигідна покупка» на літніх канікулах у старших класах. Потім ми з Пем пішли до Річардс, щоб дізнатися, чи є робота. Там продають дуже гарний одяг. І нас із Пем найняли. Тож Пем сказала Фредеріці, щоб вона до нас приєдналася. Бо там була потрібна ще одна дівчина. І вона прийшла туди. А місіс Бордін то менеджер з реалізації товарів. Вона така каже, «Ну, Фредрічко, нам потрібні такі працівники, розумієш, щоб їм люди симпатизували. Щоб вони заходили і казали, я хочу бути такою, як вона». Щоб їм давали поради, які вони матимуть вигляд у цьому платті. І таке інше. А якщо ти візьмеш себе в руки і скинеш зайву вагу, то одразу ж повертайся до нас. Отак От вона казала. Але наразі, якщо ти хочеш узяти на себе деяку перешивку, то я тебе влаштую. Закину за тебе слово місіс Ліпман. Місіс Бурдін говорила таким солоденьким голосом, а виявилася реальною сучкою. Хоча тільки згодом про це дізналася. Тож Фредеріка займалася перешивкою в Річардс у тому магазині, де ти працювала. Їй тоді до серця допекло, але так, звісно, стара місіс Ліпман усім перешивала, заснувала свою фірму, і в неї було більше замовлень, ніж вона сама могла впоратися. То Фредеріка працювала на неї, перешивала замовлення старої місіс Сліпман. Місіс Сліпман для всіх шила, робила сукні. А після того, як місіс Сліпман вийшла на пенсію, то її син, чи хто там у неї був, не схотів тим займатися. І Фредеріці дісталися всі клієнти. Вона таки продовжувала шити для всіх. Тільки те й робила. Бувало, зустрінемося з нею та Пем. Підемо до Пем додому дивитися молодих і невгамовних. А вона візьме щось із собою, сидить і весь час шиє. Фредеріка коли-небудь працювала в магазині. Брала там мірки. Вона зустрічалася з покупцями чи оптовими торгівцями? Інколи, не часто. Я там не щодня бувала. А місіс Бордін працювала щодня? Вона має знати? Так, мабуть. Фредріка коли-небудь згадувала про замовлення від фірми під назвою «Містер Шкура» з Чикаго або Калумет-Сіті. Чи виготовляла підкладки для шкіряних виробів? Не знаю. Може місіс Ліпман таким займалася? «Ти коли-небудь бачила той бренд «Містер Шкура»? Він продавався в Річардсі чи якихось інших бутіках?» «Ні». «Ти не знаєш, де зараз місіс Ліпман?» Я хотіла пізнею поговорити. «Вона померла. Переїхала у Флориду на пенсію. Там і померла, як сказала Фредріка. Я не була з нею знайома. Ми зі Скіпом просто інколи забирали звідти Фредріку, коли в неї було забагато одягу. Поговоріть із з її родичами, чи що. Я вам запишу адресу. То було неймовірно втомливе заняття, коли єдиною річчю, яку хотіла почути Старлінг, були новини з Калуме-Ціті. 40 хвилин минули. Група порятунку заручників уже мала приземлитися. Старлінг пересіла боком, щоб не дивитися на годинник, і продовжила. Стейсі, де Фредріка купляла одяг? Де вона дістала ті великі тренувальні костюми Джуно? Спортивні штани. Вона могла пошити геть усе. А ті штани, я думаю, вона купила в Річардс. Ну, коли всі почали носити за великі розміри, то магазин став замовляти такі моделі штанців. Тоді вони були в багатьох крамницях. Вона отримала знижку в Річардс, бо шила для них. А вона коли-небудь купляла речі в магазинах великого одягу. Ми всі ходили, дивилися, ну, самі знаєте. Ходили у «Постать плюс». Вона шукала там ідеї. Ну, вдалі крої для великої фігури. А за вами ніхто не стежив у тих крамницях? Може, Фредріка відчувала, що хтось поклав на неї око? Стейсі на секунду задивилася в стелю. А потім похитала головою. Стейсі, в Річардз коли-небудь приходили трансвестити або чоловіки, які купляли великі сукні. Ти з таким стикалася? Ні. Одного разу ми зі скіпом бачили кількох у барі в Коламбусі. Фредріка була з ними? Та ви що? Ми ж їздили, типу, на вікенд. Ти не запишеш мені ті крамниці великого одягу, куди ви ходили з Фредрікою. Ти зможеш пригадати їх усі? Тільки тут чи в Коламбусі також? Тут і в Коламбусі. І адресу Річардс. Я хочу поговорити з місіс Бордін. Окей. Гарна то робота працювати агентом ФБР. Мабуть, так. Ви часто подорожуєте і таке інше. Тобто буваєте в різних місцях, кращих за оце. Інколи доводиться. І треба мати гарний вигляд щодня, так? Ну так, треба вдягатися по діловому. А як ними стають, ну, агентами ФБР. Треба спершу закінчити коледж, Стейсі. Його важко оплатити. Так, важко. Хоч інколи можна отримати гранти чи стипендії. Це допомагає. Хочеш, я прийшлю тобі кілька буклетів? Ага. Я тут думала, Фредріка так за мене раділа, що я отримала цю посаду. Мало не в екстазі була, бо ніколи не мала справжньої роботи в офісі. І гадала, що це не аби що. Оце. Картонні папки і баррі Манілоу. Осколонок цілий день. Вона гадала, що це дуже круто. Що вона знала? Велике дурепище. В очах Стейсі хубки стояли сльози. Вона широко їх розкрила і закинула голову назад, щоб потім не довелося наново фарбуватися. То як щодо списку? Краще я складу його за своїм столом. Там у мене текстовий редактор, а ще знадобиться телефонний записник і таке інше. Вона вийшла, задерши голову і прокладала собі шлях, дивлячись на стелю. Старлінг не давав спокою телефон. Щойно Стейсі Хубка вийшла з малесенького кабінету, вона набрала Вашингтон за рахунок співрозмовника і запитала новини. Розділ 55 Саме цієї миті над південним краєм озера Мічиган 24-місний літак бізнес-класу з цивільним маркуванням зійшов із крейсерського режиму і почав спускатися по широкій кривій униз до Калумет-Сіті, штат Іллінойс. 12 бійців із групи порятунку заручників відчули, як шлунки підстрибнули вгору. Кілька чоловіків позіхнули, показово невимушено. І в одночас напружено Командир групи Джоел Рендл, який сидів попереду в пасажирському відсіку, зняв навушники з мікрофоном і переглянув свої нотатки, перш ніж підвестися з промовою. Він вважав, що йому дісталася найкраща, найвправніша команда СВАТ у світі. І, можливо, він був правий. У деяких бійців ще ніколи не стріляли, але згідно з результатами тестів і симуляцій, то були найкращі з найкращих. Рендел провів багато часу в салонах літаків, тож він легко зберігав рівновагу протягом турбулентного спуску. «Джентльмени, замаскований наземний транспорт нам ласкаво надав наркоконтроль. У них є вантажівка квіткарів і фургон сантехніків. Отже, Вернене, Едді, вбирайтесь у своє спіднє та цивілку. У разі вибухів світлошумових гранат пам'ятайте, ваші обличчя не захищені від спалаху. «Не забудь перекрити щічки!» – пробурмотів Вернон до Едді. «Думаєш, я світитиму дупою?» «І так само не світитиму пикою!» – прошепотів у відповідь Едді. Вернон і Едді, яких призначили на перший підхід до вхідних дворей Гамба, мали почепити під цивільний одяг тонку куленепробивну броню. Решта вирушить у міцних бронежилетах, які мусять захистити тіло від пострілу з гвинтівки. Боббі, не забудь покласти водіям у кожен фургон свої радіопередавачі, щоб ми не похерили розмови з наркоконтролем, сказав Рендал. Під час штурмів управління боротьби з наркотиками використовує ДМХ, а ФБР-УКХ. У минулому вже виникали проблеми. Група була оснащена майже на всі випадки життя для роботи вдень і вночі. Для стін вони мали базове обладнання з рапелінгу. Спускання по мотузці вздовж крутої або вертикальної поверхні. Для прослуховування – вовчі вуха та ванслікферфун. Марки обладнання, яке дозволяє прослуховувати звуки з далекої відстані. Для бачення – інфрачервоні прилади. Зброя з нічною оптикою складалася на музичні інструменти в чареватих кофрах. Група готувалася до точної хірургічної операції. І зброя була відповідна. Жодного ствола, який би стріляв із відкритого затвора. Бійці натягли на себе розвантажувальні жилети, коли пілот опустив закрилки. Через навушники Рендал отримав новини з Калумета. Він затулив мікрофон і знову звернувся до команди. «Хлопці, пошук звузився до двох адрес. Ми беремо кращу, а чекаський сват другу». Вони сідали на муніципальний аеродром Ланцінга, найближчий до Калумета з південного сходу Чикаго. Літаку одразу ж дозволили посадку. Насмердівши паленими шасі, пілот пригальмував літак біля двох автомобілів, які стояли на холостому ходу в кінці аеродрому, якнайдалі від терміналу. Короткі привітання біля вантажівки квіткарів. Командир наркоконтролю передав рендолові предмет – схожий на велику ікебану. То був 12-фунтовий таран для вибивання дверей, голівку якого загорнули в кольорову фольгу, щоб скидалася на горщик, а ручку замаскували зеленню. «Ви не збираєтеся зробити доставку?» – поцікавився він. «Ласкаво, просимо, до Чикаго!»